1962 flyttar hyllans hörna från radio till tv. Bland årets gäster finns statsminister Tage Erlander, en man med oanade berättartalanger, visade sig. Han gör avstamp i sina resor till de värmländska hemtrakterna. Och nu sista gången när jag var där så hörde jag en historia som jag själv tyckte det var ganska rolig. Men jag har tyvärr berättat att den, för, för han är sträng och han tog den, så han berättar den själv nu. Ö, ö, så det kan hända, Jag har hört den. Så, han tar ju alltid. Ja. Det, det. Ja. det var en kyrkvärld som berättade den, och den är väl därför mycket sannings, sanning i, tror jag. Han berättade att i en av Värmlands eh, sockterna hade det en prost som var väldigt intresserad av pistolsjötning. I Värmland förekommer alla tänkbara kombinationer av präster och statsministrar och allting. Och prosten var intresserad av pistolsjötning. Han eh, hade tagit flera mästerskap i friktsstaden med omnöjd. Och så en söndag eftermiddag så skulle de ha en sån här pistolskyppningstävling. Och det gick han upp tidigt på Möran. Det är det mat. Tidigt på morgonen, söndag morgon och träna och träna. För han skulle öva sig då så han verkligen skulle kunna vinna mästerskapet igen. Och hur han sysslar med den där pistolskyppningsträningen i sin trädgård. Så glömde han bort att han skulle upp till högmässan. Och klockan var elva i högmässan det väntade honom. Men det hade en väldigt krok kommunister i Socknes så han startade högmässan. Och så till slut så fick prästen säga att klockan var så mycket han satte sig i bilen och körde allt man kunde till kyrka och kom precis när han skulle börja predika. Och han tog på sig prästkappan, stod upp predikstolen och predikade att allt hade gått. Och sen han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhönster <skratt> omkring sig han tänkte detta går aldrig i vägen inte ens i Värmland han tänkte jag får väl ta med det där och då började och få knäppa upp och knäppa upp. och hur han stod där då stod där och kramade så gick det ett skott av och det var ju rätt eh, pinsamt Sen, ja, nu måste han få av ha pistol, pistolhölst för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen så han hukade sig ner i paddickstolen och skulle knäppa upp ordentligt pistol, eh, patronbältet och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan. Jobber och kärringer huker i bänkera från hur laddar han vårt tag i får en jättepublik att huka sig av skratt framför tv-apparaterna. För hylans hörna är ett folknöje på lördagskvällarna. Förutom Lennart Hyland själv och alla gästerna så lockar Carl Gustav Lindstedt som gubben i lådan och så värdinnorna. Den första heter Katarina Videll.